la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Armina vieții, aducând pentru toți ascultătorii acestor emisiuni programul C070. Aceste lecțiuni sunt constituite din trundmanuit de cugetări și meditații asupra fiecărui verset. Al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor, preotul nicuriță să le întocmească. Apoi, tot prin harul și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a de 30 de minute, au ajuns posibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C070 va începe cu prilejul citirii versetului 17 al capitolului 10 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să citesc o relatare scurtă care la noi românii ar putea purta titlul Își pură omul căciula lui singur. Citeam astfel undeva că un cioban a făcut un târg cu un măcelar. S-a înțeles să primească în fiecare dimineață un kilogram de carne de la măcelar în schimbul căruia ciobanul se dea un kilogram de brânză. După câteva zile, măcelarul l-a chemat pe cioban la o parte și a zis Ascultă, bade, nu-i frumos. Din brânza dumitale totdeauna lipsește ceva. De câte ori am cântorit-o, n-a ieșit la socoteală. Nu e lucru frumos și nici creștinesc. Apoi să mă ierți, nene măcelare, a răspuns ciobanul, dar eu nu sunt vinovat cu nimic, că ceată cum stă treaba. Eu n-am cântat acasă, ci numai o cumpănă veche și totdeauna am făcut așa. Am pus carnea dumitale pe un taler, și brânza mea pe altul. Și cât a tras carnea dumitale de o parte, atâta brânză am pus și eu pe cealaltă parte, ca să fie lucrul cu dreptate. Măcelarul s-a înroșit caracul, știind că el măsura totdeauna carnea cu lipsă, și din cauza aceasta trebuia acum să primească și el cu lipsă. Vedeți, dumneavoastră, așa se împlinește scriptura care zice, la Matei cu 7:2. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Iată ce ar fi bine să mai cunoaștem. Există o așa lege numită în engleză, The Chaos Theory Butterfly Effect. Este vorba despre o lege pe care eu aș nume o mai degrabă a echilibrului. Există un echilibru așa de perfect în universul lui Dumnezeu, încât dacă împotriva acestui echilibru un fluture, ar face o bătaie de aripi în zona Braziliei, s-ar stârni un uragan neînchipui de mare tocmai în Antarctica. Aceasta ne arată că Dumnezeu a rânduit ca universul acesta material să funcționeze în virtutea unui echilibru extrem de, de perfect și de exact. Înțelegem așadar că în lume Dumnezeu, Făcătorul ei, creatorul ei, a rânduit ca toate abaterile de la echilibru să fie în același fel echilibrate pentru ca Universul să-și poată continua existența. De altfel, tot Universul stă în picioare astăzi în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos care a fost anticipată mai dinainte de a fi existat lumea. Și din chiar primele pagini ale Scripturii, Vedem lucrul acesta când, cu prilejul căderii omului, Domnul Dumnezeu l-a lăsat pe om să-și continue existența numai după ce mai întâi tot el i-a făcut haine de piele din animale care au fost sacrificate, arătând prin aceasta la jertfa Domnului Isus, în virtutea căruia omul vinovat Adam a putut să-și continue existența până la momentul în care să se pocăiască de ceea ce a făcut. Să știți că așa stau lucrurile pe ambele planuri, material cât și spiritual. La Coloseni capitolul 1, cine își face timp să citească, va vedea în chip minunat că toate lucrurile au fost făcute prin Hristos și sunt ținute în ființă prin Hristos. El plătește pentru toate nesăbuințele noastre, pentru toate abaterile creațiunii, Adică a omului de la iala pe care a stabilit-o creatorul Dar până într-o zi Domnul Isus Hristos face lucrul acesta Având în vedere lipsa noastră de cunoaștere Și pentru că noi n-am cunoscut adevărul Pentru care am fost făcuți și am călcat porunca lui Dumnezeu Domnul Isus Hristos a plătit Tatălui ca să mențină echilibrul Și acum ni se adresează nouă și ne întreabă Vrei să recunoști că ai greșit și că pentru tine, ca să poți ajunge până la momentul acesta teafăr și fără să fii distrus, am plătit eu și plătesc eu? Eu plătesc, spune Mântuitorul mai departe, dacă tu vrei să recunoști că ai greșit și prin această recunoaștere eu îți pot reda ceea ce ai pierdut, ba încă mai mult, natură dumnezeiască, dacă tu primești jertfa mea făcută în locul tău. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binevoiește, te rugăm și binecuvântează momentele acestea pe care le stăm în fața aparatului și ascultăm gândurile care urmează, descoperindu-ne tuturor dragostea ta cea mare pe care ai avut-o, dând pe Domnul Iisus Hristos în locul nostru pentru toate păcatele și pentru abaterea noastră de la tine. Ajută-ne să vedem câtă dragoste ai cum ne-ai așteptat atâta vreme și acum fiecare din noi să se grăbească și să primească jertfa Domnului Iisus Hristos, prin care a reușit să ajungă până la momentul acesta, să capete ființa cea nouă născută din tine, adică să fie copil al lui Dumnezeu prin pocăință și botezi. Iar noi ceilalți care prin harul tău am primit deja această binecuvântare a ta și anume am primit prin pocăință și botez să fim născuți copii ai tei copii ai Lui Dumnezeu, ajute-ne să umblăm pe calea aceasta nouă și vie, demnă de numele și de calitatea pe care o avem de copii ai Lui Dumnezeu. Să facem lucrul acesta pentru slaba ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Aproape convins de cuvântul divin, aproape decis la Iisus ca să vin. O luptă amară Atunci s-a încins În mine și sufletul Mi l-a cuprins Vezi, astăzi E timpul Să te Pocăiești Mai ai Zile bune Deci să Aproape i decis ca să cred în Hristos, aproapei de decis să-L urmez bucuros, Căci Isus mă cheamă la El neîncetat, O vină la mine ca să fii salvat. Aziu și-ai deschis să ce duce la rai, Isus, te primește lui să te preda. Haideți acum să dăm citire versetului 17 al capitolului 10 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, unde astfel ni se spune, Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci luăm o parte din aceeași Pâine. Iată așadar că aici ni se vorbește despre cina Domnului. Trebuie să fim cu multă luare aminte pentru că nu este vorba aici de un adevăr abstract, greu de înțeles, cum le place unora să l-arate, ci este vorba de ceva practic în viața adevăraților creștini. Cina Domnului este un mijloc văzut prin care Duhul Sfânt Arată legătura de dragoste dintre cei răscumpărați și răscumpărătorul lor, cât și unii față de alții. Toți aceia care am primit pe Domnul Isus în inimile noastre și am crezut în numele Lui, am fost născuți din nou și facem parte din familia lui Dumnezeu, așa cum vedem la Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. În poziția aceasta avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul lui, Isus Hristos, și avem părtășie și unii cu alții, cum vedem limpede că scrie la 1 Ioan, capitolul 1, versetele 3 și 7. La cina Domnului se arată în chip văzut această părtășie. Cina sau masa Domnului nu este numai această masă văzută care stă în mijlocul credincioșilor. Duhul Sfânt leagă această expresie, masa sau cina Domnului, cu singurul trup și părtășia noastră unii cu alții, ca mădulare al acestui trup. Cina Domnului vorbește de reprezentarea văzută a singurului trup. Frângerea pâinii în comun este reprezentarea exterioară, a ei existente la nivel de Duh și aceasta se arată în legătura cu capul care este în cer și sub călăuzirea liberă a Duhului Sfânt. Este un adevăr bine cunoscut și recunoscut că fiecare copil al lui Dumnezeu este un mădular în trupul lui Hristos, cum spune și versetul de mai sus, este o pâine și noi care suntem mulți suntem un trup. Unitatea trupului lui Hristos se arată prin aceeași pâine. Noi toți mâncăm din aceeași pâine și de aceea suntem aduși în această părtășie. Toți credincioșii, în urma poziției lor, sunt la masa Domnului, deci în părtășia trupului lui Hristos. Prin frângerea pâinii se arată această părtășie în mod văzut. Pâinea de la cina Domnului simbolizează nu numai trupul omenesc al Domnului Isus care s-a dat pentru noi, ci și trupul duhovnicesc, biserica de pe pământ, care, de asemenea, se frânge pentru mântuirea lumii. Vinul din pahar, ca și pâinea, simbolizează nu numai sângele Domnului vărsat odată pe crucea de pe Golgota, ci și sângele trupului său duhovnicesc, mistic, care se varsă în continuu pentru mântuirea omenirii. Fiecare creștin adevărat este o prelungire a întrupării mântuitorului nostru, Isus Hristos, și, deci, fiecare împlinește ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos, așa cum limpede vedem la epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, cu versetul 24. Și după cum pâinea este formată din multe boabe de grâu, care se lasă mai întâi zdrobite, deci își pierd personalitatea pentru a deveni o personalitate nouă colectivă, care poate sluji ca hrană pentru viața multora, tot așa și copiii lui Dumnezeu, ca să ajungă la adevărata părtășie, adică la adevărata pâine care dă viața acea nouă a omenirii, trebuie să se lase mai întâi zdrobiți. Numai eul vechi ne împiedică de la adevărata părtășie și deci de la adevărata chemare de a fi pâine pentru mulți. Boabele nezdrobite nu se pot uni. Copiii lui Dumnezeu, de asemenea, nu se pot uni dacă mai întâi nu -și zdrobesc pe cruce eul lor vechi. La fel nu putem deveni o băutură a vieții dacă nu zdrobim boabele. Vinul este rezultatul zdrobirii boabelor de strugure. Și ce fericită unitate este în vin! Cine ar mai putea deosebi vechile boabe? Frații mei, să învățăm ceva și de aici. Multe și frumoase învățături practice luăm noi de la cina Domnului dacă suntem atenți la citire și dacă cugetăm adânc la toate. Având în vedere, spune deci versetul de aici, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru rânduiala sa desăvârșită și pentru lumina pe care o revarsă necurmat peste noi ca să ne bucurăm de adevărul său. Gândul acesta se continuă și la versetul 18 din 1 Corinteni 10 unde citim Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Vedeți, hrana izraeliților în noaptea izbăvirii din robia Egiptului a fost mielul jertfit pentru izbăvirea lor. Hrana duhovnicească a noului Izrael, a Izraelului duhovnicesc, acum, în noaptea lumii, este mielul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, care s-a jertfit pentru noi, pentru izbăvirea noastră din robia păcatului și a morții. Din această jertfă ne-am născut, din această jertfă ne hrănim, din această jertfă avem tot ceea ce ne trebuie în viața noastră cea nouă. Tot prin această jertfă avem părtășie și unii cu alții și toți împreună avem părtășie cu Dumnezeu și cu altarul din Sfânta Sfintelor. Părtășia sau unitatea desăvârșită este aceea dintre om și pâinea pe care a mâncat-o și care apoi a trecut în sângele său. Numai hrana pe care am asimilat-o, ne-am însușit-o fiecare strict personal, este cu adevărat a noastră. Ea face parte din noi și nu mai putem despărți niciodată. Duhovnicește vorbind, numai dacă ne hrănim cu Hristos și cu lucrurile sale de pe altarul său, dacă această hrană este asimilată de fiecare credincios care este un copil al lui Dumnezeu în mod strict personal, atunci avem adevărata părtășie cu Hristos și cu altarul din Sfânta Sfintelor. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Așa ne învață cuvântul aici. După hrana pe care o consumă și o asimilează, se cunoaște omul. Cei ce se hrănesc regulat cu Hristos și cuvântul Său sunt tot mai asemănători cu El. În versetul 19 de la 1 Corinteni 10 citim în continuare. Deci, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Așa după cum am mai vorbit și în lecțiile precedente, cuvântul idol este de origine greacă. Eidolon și înseamnă formă, chip sau închipuire Așa stând lucrurile ne întrebăm Ce este o închipuire? Răspunsul vine de la sine nimic Deci lucrul jertfit idolului este lucru jertfit nimicului În același timp însă fapta, făptuirea aceasta este ceva este ceva foarte mare și cu urmări grave atât pentru omul care a săvârșit-o, cât și pentru cei care au văzut-o sau au auzit despre ea. Această faptă de a jertfi idolilor poate fi pentru mulți o pricină de potignire și cădere, o pricină de moarte. Idol nu înseamnă numai o statuie de lemn sau de piatră sau orice altă materie ci orice închipuire căreia îi dăm atenție și aducem o parte din viața și activitatea noastră. Asta este idol și, vai, mulți idoli sunt în lume. Mare atenție la închipuiri, frații mei. Există credință închipuită și obiect închipuit al credinței. Există o dragoste doar închipuită? Există un fel de închinare, o închinare închipuită și tot ce se în închipuirilor este lucrare vrăjmașă adevărului lui Dumnezeu. Va veni vremea când tuturor celor ce au trăit o viață de închipuiri, li se vor lua aceste închipuiri și vor rămâne cu totul descoperiți, cum vedem la Luca 8 cu versetul 18. Numai printr-o predare adevărată prin credință în Domnul Isus cel viu adevărul, se poate ajunge la o adevărată izbăvire de sub stăpânirea idolilor. În continuare la versetul 20 din 1 Corinteni 10, Apostolul Pavel spune, din potrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Iar eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Așa cum odinioară lumea se împărțea în două, Israelul și neamurile, tot așa și astăzi, duhovnicește, lumea se împarte în două, Israelul duhovnice sau Biserica Mistică a lui Hristos și neamurile cei necredincioși. Poporul spiritual al lui Dumnezeu, adică noul Israel, are o viață nouă cu legi noi, și cale nouă, necunoscute de neamurile în mijlocul cărora se mișcă, la fel ca odinioară vechiul Israel. Cine face parte din noul Israel, din biserica cea vie a lui Hristos, se vede. Și cine sunt aceia? Orice păcătos care l-a primit prin credință pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor personal și ca Domn în viața Lui. Acesta, care astfel l-a primit pe Hristos prin pocăință și botez, a fost născut din nou în clipa primirii Mântuitorului și în urma acestei noi nașteri a fost încorporat în poporul sfânt, în biserica mistică a lui Dumnezeu. Cine nu l-a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domn în viața lui, face parte din lumea păcatului și a morții, adică dintre neamurii. Odinioară, neamurile aveau religia lor și erau foarte zeloase în practicarea ei. Aduceau jertfe mari și multe, ridicau temple și altare, dar tot ceea ce făceau ele, adică neamurile, era o urăciune înaintea lui Dumnezeu, era cultul dracilor. Israel singur era poporul răscumpărat al lui Dumnezeu și numai el putea să aducă jertfe plăcute și închinare adevărată lui Dumnezeu, pentru că el singur primise legea lui Dumnezeu ca lumină după care se călăuzea. Așa și astăzi, numai cei care sunt răscumpărați, cei care sunt născuți din nou din Dumnezeu, au lumina adevărului și călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pe calea cea nouă și vie și ei pot aduce jertfe duhovnicești adevărate și plăcute lui Dumnezeu. Ceilalți oameni, oricât de religioși ar fi, în practicarea religiei aduc jertfe dracilor, căci orice jertfă adusă pentru Dumnezeu dintr-o stare de păcat, din starea de om vechi nenăscut din nou, este o jertfă drăcească, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Citim, ceilalți oameni care nu sunt pocăiți, care nu sunt născuți din Dumnezeu, care nu sunt copii ai lui Dumnezeu, deci care nu sunt, chiar dacă sunt religioși, oricât de religioși ar fi, în practicarea religiei aduc jertfe dracilor, căci, Orice jertvă adusă pentru Dumnezeu dintr-o stare de păcat, din starea de om vechi, adică nepocăit, este o jertvă drăcească, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Cine umblă să împlinească voia neamurilor, cum găsim la 1 Petru 4 cu 3, Efesen 2 cu 2, chiar dacă este credincios și face o lucrare religioasă, această lucrare este o jertfă necurată, pentru că neamurile nu cunosc pe Dumnezeu, cum scrie la 1 Tesalonicenii, capitolul 4 cu versetul 5. Nici o părtășie spirituală nu trebuie să avem cu neamurile, adică cu necredincioșii, frații mei, dacă vrem să fim păziți de pe drăcești. Căci, ceea ce jertfesc neamurile, spune aici cuvântul, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, iar eu, spune aici mai departe cuvântul, nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Cine are urechi de auzit să audă și cine are inimă de înțeles să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 21 de la 1 Corinteni 10, apostolul Pavel, de fapt cuvântul sfânt al lui Dumnezeu prin gura lui, ne spune Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Nici o părtășie duhovnicească, dragii mei, cu cei care nu fac parte din noul Israel, cu cei care n-au încheiat un legământ prin jertfă și pocăință cu Domnul Isus. Să nu ne așezăm la masa lor și să nu bem, duhovnicește vorbind, din paharul lor, pentru că ei sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu prin trăirea lor. Zice un proverb japonez, Chiar de ți-ar crăpa buzele de sete să nu bei apă din fântâna vrăjmașului. Legăturile spirituale cu cei necredincioși sunt foarte primejdioase. Ele, mai curând sau mai târziu, aduc moartea. Pavel vedea în spatele acestor lucruri intrarea în legătură cu dracii. Așa ne spune aici cuvântul, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Deci nu merge și colo și colo. Nu se poate zbura și în sus și în jos în același timp. Cine se hrănește cu pâinea duhovnicească Christos și cine bea paharul duhovnicesc Christos, acela nu poate să mai umble pe la mesele străine. Iar dacă umblă, e dovadă că nu se află la masa Domnului, nu se hrănește cu Christos. Din amestec câștigă totdeauna diavolul. Lucrul acesta trebuie știut bine și când se amestecă lucrurile firești cu cele duhovnicești, tot întuneric se naște. Să deosebim deci cu grijă realitățile duhovnicești de lucrurile închipuite, să deosebim cu toată grijă adevărul de simboluri, căci în felul acesta și numai în felul acesta nu ne vom împiedica niciodată în alergarea pe calea cea nouă și vie. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C070, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru cuvântul Său, cel scris pe care ni l-a lăsat. Mulțumim și pentru învățăturile pe care ni le-a dat, cu prilejul acesta, prin gândurile care le-am citit și pe care le-am ascultat împreună. Este acum de datoria noastră să le analizăm, să le cercetăm în lumina cuvântului sfânt al lui Dumnezeu și tot ceea ce se potrivește în tocmai cu cuvântul Domnului să ne grăbim, să le luăm, să ni le asimilăm și să le facem partea noastră ca prin aceasta cuvântul Domnului să poată lucra în noi desăvârșirea chipului Domnului Hristos. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți ascultătorii și cuvintele care au fost ascultate astăzi aceia care nu l-au primit încă pe Domnul Isus Hristos prin pocăință și botez, să se grăbească să facă lucrul acesta acum, iar toți ceilalți, din preună cu cei care l-au primit pe Domnul Hristos, să alergăm pe calea cea nouă și vie spre desăvârșirea noastră pentru ca într-o zi, când vom fi toți ca Hristos, să putem să ne bucurăm împreună cu El pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Amin. Ai din